Egyszer csak felcsapnak az ösztönök. Valamikor valamelyikünknek pontot ott ki a ruhája, ami még békeidőben erotikusnak számított, és akkor bum! Azt a menekült felajzást a rakéta hangja sem nyomja el. Ekkor két választásom lenne a föld alatt, ahol már hónapok óta élünk egy négy felé harapott, extrudált kukorica szemen. Vagy végignézem, ahogy kúrnak, vagy pedig beszállok.